Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. Randy. Te egy igazi pláza vagy. Öm, kérlek, Bellin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkipáncélos. Te egy menthetetlen sznop vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, leona profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Sziasztok kedves hallgatók, köszöntiteket a hétmesterlövésze a Rádió Cafén, Az frekvencia 98.6, az SMS számunk 0629 986 986, valamint e-mail címünk radiokafé, kukac, radiokafé Ezeken az elérhetőségeken várjuk az észrevételeiteket, mindazokkal az ijesztőrémisztő... Horror filmekkel vagy horror jellegű filmekkel. Ez a horror, ez egy tág kategória és mi megpróbáljuk értelmezni a számotokra, és megpróbáljuk filmekkel illusztrálni a számotokra itt ma délután. Szóval mindezekkel a filmekkel kapcsolatban Puzsér Robert és Farkas Attila Márton a stúdióban, és várunk minden észrevételt, amely érdemes a mi érdeklődésünkre, figyelmünkre, esetleg a válaszainkra, esetleg a kommentárjainkra. Még egyszer mondom 0 a 29986986. 98 sorban ben Elsősorban várjuk az észrevételeket. Az első film, amivel az az ördögűző című film, a Minden Idők legfélelmetesebb horrorfilmje. Készítettek ugyanis az interneten egy szavazást, erről egy igen nagy részvételű szavazás zajlott, amelyen az ördögűzőt választották meg minden idők legfélelmetesebb horrorfilmjének. Az én számomra csak ennek van jelentése. Tehát, hogy így igazából engem nem érdekel, hogy az esztéták, meg a producerek, meg a színészek mire szavaznak, a nézők méghozzá nagy számban, tehát egy, egy, egy nagy mennyiségű ember tömeg szavazata az, ami számít az én számomra. A második az a ragyogás lett, tehát ugye a ragyogásnál egyébként egy sokkal félelmetesebb filmről van szó. Én bennem személyes nyomokat is hagyott. Annak idején, amikor olyan 10-11 éves lehettem, körülbelül annyi idős lehettem, amennyi idős a kislánya filmben, Konkrétan. És, Régen. Neked, és neked is kifordult a fejed és a szemeid, el zöldültek és lebegtél a lebegőben. Nem, de aludni, azt nem tudtam, az biztos. Úgy történt a dolog, hogy az apám, aki minden, minden esetben bevitt engem a, a moziba, akármilyen körülmények között. Tehát lehetett akármennyire korhatárosat jön mindig, mint egy 200 forintot adott a jegyszerűnek és bevitt engem a moziba. És ennek cikre. itt láthatjátok az eredményét. De sose bántuk meg. Tehát mindig az volt, hogy nevetséges a, ezek a nevetségesek ezek a korhatárok, mindenféle. Volt egy kis lövöldözés, volt egy kis halál benne, de hát ez engem nem zavart meg. Volt egy meg. kis cici. Igen, egy kis cici, de a kis cici az engem egyáltalán nem zavart belódni. meg. Na, no, tehát, hogy mondjam, nem tudtuk komolyan, mert úgy jártunk, mint az egyszeri kisfiú, aki Farkas kiabál, és farkast kiabál, és Farkas kiabál, és a végén már nem hisznek neki. Tehát, hogy mi is így jártunk, úgy jártunk, hogy, hogy újra meg újra meg újra meg újra meg újra korhatáros filmeket, és mindegyik többre nézhető volt, és egyiket sem bántuk meg. És aztán apám bevitt erre, már nem is néztük, hogy 18-as vagy 16-os vagy 14-es karikája van a filmnek, mert többenegy, mert én mind a három alatt voltam, tehát igazából nekem mind a három fajta korhatáros volt. Hát ez egy 18-as volt, de hát mit érdekelt ez minket? Hú, hát ez jó kis izgalmas filmőrdögűzőbe mentünk rá. Hát én a következő három egymást követő éjszakán nem tudtam aludni, csak gyógyszerrel. Annyira, annyira, de annyira féltem. Ez egy igazi vallási horror. És, hát és, e és, a, és az édesanyád az édesapádnak nem mondott semmit? Hát, hogy mondjam, Citokat nem volt hálás. Még? Nem volt, igen, nem. Ők akkor már elváltak igazából, Mert, és szerintem a konfliktusuk alapvetően nem ebben gyökerezett, hogy én megnéztem apámmal az ördögűzőt. A lényeg mégis az, hogy én annyira életemben nem féltem, mint az azt követő három éjszakán keresztül. Tehát én, eh, hogy mondjam, a kisgyerekeknek a pszichéjében még nem válik annyira ketté a racionális és az irracionális, a vallási természetű, spirituális, valamint a valóságos félelmek Ez így, így még egy képletek igen, egységben szunnyadnak, és én bennem ez Ületőleg egy... olyan viasztáblák, amiben bármit be lehet pecsételni. És, és, én, és én annyira, de annyira csúnyán megsérültem akkor ezzel a filmmel. Olyan mély nyomot hagyott bennem, a hogy... Máig nem múlt el. Hát most nézzetek rám. Ezt követően hosszú, de hosszú év tizedeken keresztül nem mertem a filmet megnézni. Aztán kijött a rendezői változat, és megnéztem a rendezői változatot. Nektek is a rendezői változatot ajánlom még további jelenetek, még sokkal több sátán, még sokkal több üzés, még sokkal, de sokkal több régen, és még sokkal, de sokkal kevesebb nyugalom és áhítat. És Kihletettség és Szentlélek. Szóval ez az a film, ami kötelező mindenkinek, aki szereti a horrort. Egy jó régi filmről van szó, a film régebbi, mint én, 1973-ban készült a film. Jellemző, hogy csak valami tíz év késéssel jött be a magyar mozikba, de nekem így is túl korán. egy SMS-t, azt kérdezi az SMS író Szia Robi Légy szárul, de milyen négy filmet ajánlottál tegnap? Nos tegnap a Hős című filmet a Sin City a Bűnvárosa című filmet, a Ghost in the Shell Páncélbazárt Szellem című filmet valamint az Úta Pokolba című filmet ajánlottuk Ez pedig az a blokk amelyben az Ördögűzőről van szó minden idők legfélelmetesebb horrorfilméről, aki vallásos annak mindenképpen kötelező, mert az négyszer annyira fog félni a filmtől, mint aki ateista. De azért mégis egy kis körvonalazás. Miről szól a film? Régenbe, régen be akit a kis, kis Linda Blair játszik, és hát egy gigantikus feladatot kapott, ugye egyszerre kell eljátszania egy kislányt, valamint ugye bár a, a sárkányba A gonosz fejedelmét játsza. Az ő édesanyja, Ellen Bernstein, az az Ellen Bernstein, akire emlékezhettek például, Hát, uh én -huh. uh -huh. Requiem egy álomért című filmben ő az édesanyja, ő az, aki azt a gigantikus, hatalmas alakítást nyújtja. Itt is ő az édesanyja, tehát itt is a bajba jutott baj, baj, baj gyerek édesanyját játsza, szintén kiváló. Az igazi főszereplő az, az a Max von Szidó. Hát a Max von Sydow egyébként egy mellékszereplő, csak néhány, néhány jelenetben. Három jelenete az, van, most vagy négy, nem olyan, Most Merin-Merin Merin atyát játsza, és ott van Démien, Karras atyát Démien, ezúttal nem a sátán, mint az Omenben, hanem éppen az ördögűző atya. Két ördög van, Egy idősebb és egy fiatalabb Igen, a ká Kárász atya a fiatalabb, Merrin az idősebb, de egyik se húzza meg. Szidó azért érdekes, mert hogy az egész film azzal kezdődik, hogy egy ásatáson van a közel és uh, egy antik, vagy, bocsánat, egy ókori közel-keleti istenségnek a szobrát uh, kiemelik, és azt nézi, azt nézi fixírozva, hogy, hogy az, az tulajdonképpen annak a fenevadnak a szobra, tehát van egy ilyen érdekes vonulata, hogy egy ilyen ősi közelkeleti kultusz, de hál' Istennek nem mentek el ebbe az átadományos gagy irányba, pedig egyébként elmehettek, mint annyi e, rossz horror film, és egyéb is elment, úgyhogy nagyon mértékadó, nagyon szikár azon kívül a filmnek van egy rendkívül érdekes e, dokumentarista íze. No, de... hát az egész játékfilm, de oly, egy picit olyasmi, tehát a, a dokumentarista uh, irányzatnak uh, a, a, a jellemzői találhatók meg a filmben. Zajlottak még a 20. században is ehhez hasonló Én nem erről beszélek, a kamera, a párbeszédek, nagyon érdekes dolgok vannak benne, nem is maga az ördögűző jelenet. De hanem tudjuk, A, léteznek, a papa, amikor bemegy a, a bárba. Persze, az elvileg egyébként most is lehet, tehát nincs is betiltva, tehát nem... Nem arról van szó, és csak létezik, ritkán, létezik, ez a, létezik ez a fajta, egy, egy, ez egy a fajta egy... megszállottság is. Volt hát nem... egy nagy botrány Romániában, amikor, amikor uh, papok uh, ilyen szerencsétlen skizofrén, és uh, skizofrén nőket ott uh, ördögűztek, tehát mit keresztbe feszítettek, meg egyéb, aztán be kellett zárni azt halál haláleset miatt az egész kolostort. Na szóval, jó, ez, szóval, nem Na, szóval ez nem, nem ilyen. Nem, nem bonyolult a történet, az a lényeg, hogy Régent megszállja a sátán. Nem Ronald Régárről van szó, hogy Régent szállta meg a sátán Reagan. Régent. Régent, Régent. Szárt, Ezt sehetne. a Régent pedig akkor is ott meg a sátán, amikor ti a DVD-t berakjátok, és hát ez a két atya tesz kísérletet arra, hogy őt, ő belül a gonoszt kiűzze, de nem a cselekmény az, ami igazán fontos ebben a történetben, ha, nem hanem a angulata, Az a rettenetes feszültség, ami folyamatosan fokozódik, és az az irracionális szorongás és sigeri rettegés, ami teket annak hatására, hogy figyelitek az átváltozását ennek a szegény kis régen megnélnek. Szóval... És Hogy aki ahogy... egyszer ezen a sokkon át esett, az, az egyfolytában utána már csak beszélni akar, beszélni folyamatosan. Nagyon sok mindenki, aki látta ezt a filmet az úgy próbálja meg magáról az élményt leválasztani, vagy úgy próbálja meg eltávolítani magától az élményt, hogy azt mondja, hogy e, de ez hülyeség, ez ilyen nincsen, ilyen úgy sincsen. De valami nem. mégis beleragad a tudatalattiába, amitől nem tud menekülni. Könyörgöm, csak az lenne a kérdésem, hogyha én azt mondom, hogy van egy, egy ember valahol, valamelyik elmegy úgy aki azt képzeli magáról, hogy ő Napóleon, akkor arra senki nem fogja azt mondani, hogy ugyan már ez hülyeség, ilyen nincsen. De ha azt mondom, hogy van valaki valahol, aki azt képzeli magáról, hogy ő a sátán, akkor olyan miért? ne lenne. Ugyanúgy lehetséges. Hogy Napóleonnak képzeli magát valaki, az Napoleon szerűvé válik. Napóleoni jegyeket kezd el viselni. Valaki sátánnak képzeli magát, az bizony démonivá válik, és ez, ez történik régen macneill -el. Tehát, hogy ahogy mondjam, ennek a, ez a dolog, bár erőteljesen spirituális, azért nem nélkülözi a valóság alapot. Tehát azért soka, so, ö, sokan megszállottá váltak már a történelemben, és ott bizony az ördögüzésre van szükség. És mivel, hogy a, a a, a, kicsi... megszáll, a megszállott személy az milyen hiszi azt, hogy ő a sátán, ezért aztán engedelmeskedik a papok szavának, amikor azok ördögöt ördögötűznek, mert hogy ő valóban, őt valóban égeti a szentelt víz, hiszen őnek is sátán tudata van. Tehát annak az egész dolog pszichológiai. amikor a gyarmatosítók eljutottak Ausztráliáig, észrevették, hogy működik a varázslónak az úgynevezett rámutató csontja, egy kis csontocskát rámutatott egy ember, és az 8 napon belül meghalt. És akkor észrevették a fehér hogy ők nem halnak meg. Na, szóval, hogy erről van szó. Egyébként ez egy mély elme problémát is felvet az úgynevezett zombi problémát, tehát hogyha van egy ember, és van annak egy ami amiről tudjuk, hogy egy, egy ilyen megkreált, most itt nem a horrorfilmek zombiáról van szó, csak zombinak nevezték el, mindenben ugyanolyan, mint Puzsé Robert is. Magáról azt is hiszi, hogy Puzsé Robert, de mégse Puzsé Robert. Mitől nem Puzsé Robert? Ezek fontos kérdések, hogyha megnézitek ezt a filmet, akkor legalábbis egy zavaró szögetűt a fejetekbe, amit aztán viszonylag nehezen fogtok tudni kihúzni onnan. Tisztátalan szellem! Krisztus Urunk nevében távozz parancsszavára! Ő téged, menjek magasságából a pokol mélyére! Távozz! Isten teremtményéből! Távozz az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! A Szent Kereszt nevében! Meg Krisztus Urunké... Aki örök uralkodik, az Atyával és a Szent Lélekkel! Démien! Ámen! Uram! Emberiségünk volt az orja! Megint nyomorú! egyedül meghalni! Megint egyedül meghalni! Megint Távoz Isten szolgájából! ez a hatalom a szentelt vízi! ez a hatalom Krisztusé Krisztus ereszt Krisztus er Krisztus ereszt Krisztus er Krisztus ereje Krisztus er Krisztus er Krisztus Nagyon Krisztus Démien Kárasz atya, édesanyja a filmben, a film elején meghal. És ráadásul úgy hal meg, hogy Démien Kárasz atya nem tudja megakadályozni, hogy őt őt ideggyógyintézetbe szállítsák, és ott az ideggyógyintézetben hal meg, az egyetlen kívánsága az volt, hogy otthon halhasson meg, és hogy soha semmilyen körülmények között ne szállítsák el meggyógyintézetbe, és ezért ezzel vádolja a fiát, amikor utoljára találkoznak. És ez egy hatalmas ütőkártya a sátánnak a kezében, amikor Kárhasszatya próbálja ő belőle kiűzni, az anyja hangján szólal meg, az anyja szólítja meg, miközben ő tudja, hogy az nem az anyja, tehát, hogy így, ebbe ez, ez több rétegben para. Tehát, egyrészt para az önmagában, hogy, hogy szólalhat meg a halott anyja, másrészt nyilvánvalóan valahol a pokolban van az anyja, hogyha a sátán meg tudja szólaltatni. Vagy mégsem, vagy ez nem igaz, vagy a sátánnak hatalma van a, a, az üdvözült lelkek felett, vagy, vagy, vagy hogy, hogy zajlik ez a dolog. Tehát, hogy így igazából sem a pap nem lát bele, sem mi nem látunk bele ebbe a dologba, Rettentően félünk. Sziasztok! Ez egy nagyon jó Michael Field zene volt, amit egy berlini koncerten DVD-re rögzítettek, írja nekünk Öreg, Öreg Hans. Ez nem, ez, ez nem. Tehát, ugye a filmben elhangzó tubularben ez, ez teljesen eredeti stúdióváltozat. Nem tudom, hogy a berlini koncert az most hogy merült fel igazából. Hello! Írja nekünk Judit. Szerintetek hogy oszthatnak egy ilyen szerepet, egy 12 éves kislányra. A Robi lelki világra sérült a film láttán, mi történhet a gyerek színész fejében kérdezi Judit. Szerintem a színészként sokkal kevésbé éled ezt a dolgot át, mert látod a kulisszákat, látod, hogy az egész hamis is. Magattól nem tudsz félni, hiszen téged ott elmaszkíroznak. Mert, tehát ez nem, tehát, hogy, Épp a filmnek a lényege az illúzió. Tehát ő, ő előtte pont lelepleződik ez az illúzió, szerintem ő nem sérült közel sem annyira, mint én, az ő szerencséjére van itt még egy SMS. Na, csak van értelme a karikás számoknak, bár egy 18-as valaki is betolhat. Mi a barátnőmmel már elég nagyok voltunk, amikor láttuk, de a biztonság kedvéért hozta magával a rózsás plüsmaciát. Jó zene, sokféleképpen használva. Nyugi, még ettől a filmtől sem láttam, félő hívő. Sem lettem félő hívő, írja nekünk, Szofi. Nekem a plüsmaci tetszik. Lehet, hogy annak magad kinőttek a szarvai, és a rózsaszínből elzöldült. Veszélyesen hangzik. Jó nap ez az örülök üszésre. Azt szeretnéd? Kimondhatatlanul. De akkor sem távolnál Régent a Inkább összefűzne ez... minket. Téged is Régent? Téged is minket. Te csináltad? Csináld még egyszer. Később. Nem, most. Később. Mirabile dictum, nem értesz egyet? Latinul beszélsz. Ego te absolvo. No men mi hieszt? Bonjour. Quodnomen mi hieszt? Lepim már ma tante. akarsz élén testében maradni? Amíg még nem rohadt, és nem oszik a földben. Az nincs csoda? Szentelt víz. Vigyelj innen. Igen! Igen! Kógyj a vesziknés! Kógyj a vesziknés! Kógyj a vesziknés! Ki vagy te? Na, Ezt az ez egy... majd visszafelé kell lejátszani, és akkor majd kiderül, hogy mit mond <gül> ez, ez, ez, egy, ez egy érdekes sátanna, valljuk be. Na hát egyrészt azért roppant rumpa, érdekes, mert hogy az, amivel locsolta a ez nem, nem szentelt víz, de ő azt hazudta a sátánnak. És a sátánnak víz. fájt. A sátánt égette. Tehát, hogy ez, ez, ilyen, ez ilyen pszichoszomatik dolog. Igazából. Pszichoszomatikus sátán. Hát, hát, pszichoszomatikusan hatni lehet a sátán. Tehát, hogy így igazából át lett verve a sátán ezzel. Ebb, ebből Ami az é... látszik, hogy ő neki nincsen forrása, nincs meg a forráskódja. És a hazugság az éppen a sátánhoz tartozik, hogy ez a filmben is egy nagy. De úgy tűnik, hogy ne, de a fehér de, hogy jó. Őt is hogy a Mágiát nem uralja a sátán, csak a fekete mágiát uralja a sátán. Ebből valamily. A második ki. meg, hogy a sátán egy kicsit műveletlen, illetőleg fölszínes tudás Igen, Tehát Igen, olyan... Tehát, hogy elkezd latinul beszélni Szenhiazó. a paphoz. Igen, elkezd latinul beszélni a paphoz, amire a pap latinul válaszol, és elkezd, elkezd diskurálni a sátánnal latinul, amire a sátán előbb-utóbb kigyogja, hogy bonjour. Tehát a Sátán belezavarodott egy viszonylag tanulta pap, elég könnyen belezavarja a latin nyelvel kapcsolatos ismereteibe a sátán. Ugyanis hát miért is nagyon tud? A latinul, tehát, hogy könyörgöm, az a, az urnak a szóla ma nem pedig a sátáné. egyébként még annyit az egészhez záró szóként, hogy ez a papi önfeláldozással is szól ez a film ez tulajdonképpen egy nagyon mélyen katolikus film én nem is, is tudom hogy nyilván van tartva az egy háznál. én nem tudom én nem tudom hogy nyilván van -e, de csodálkoznék, ha nem lenne ez nem ez egy ez, na... szimpla horror film ez nem ez több annál és a borzasztó komplex film és nagyon nagy mélysége van és egyébként borzasztó sok kérdést felvet hogy minden. Áron és ráadásul dogmatikailag helyes teljesen kat Atolikus. Ez az ördögűző című film, nálam egy 90. 8 Nem is mernék 9-esnél kevesebbet hát adni rá, mert félnék, hogy én, megbüntet. Én 8 adok, mert nem is tudom, mert. <gül> hogy ellent mondjak nekem. Olyan vagy, mint a sátán. <gül> Rádiókafé. Van barátod. Vétel, vétel. Reklám a rádiókafén. Amit megőrzök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 Azt kérdezi az SMS író, hogy az ördögűző többi részét érdemese megnézni. Hát szerintem nem. Én őszintén van, nem néztem meg az ördögűző többi részét. Nem, nem, nem érdemes. De ez előítélet a részemről. Részemről nem. Örgöző részemről nem, nem, nem ördögüző meg az ördögűző a kezdeteket se többi részét nézzétek meg. Nézzétek meg. Biztos azért is hátborzongató, írja nekünk a kedves esemesíró, mert meg is nevettet időnként, például, ahogy azt a bonzsúrt mondta. Az a, az a tény, hogy valami szörnyű megmosolyogtat, az azért ijesztő. Igen, azt a bonzsúrt egyébként úgy mondta, mint egy bunkó. Igen, igen. Mint egy bunkó, aki úgy De tud idegen szavakat. Abszolút abszolút el a bunkó, tehát azt felejtsétek el, hogy itt ebben a filmben a a, a nyugati Go kultúrkörnek a jól ismert, intellektuális sátán figurájával találkoztak. itt nem Göte van szó, és nem, nem Madács, Madács Luciferéről, hanem egy ősötét, öncélú, igen, igen, végtelenül szörnyű, irracionális, szellemileg lepusztított valamiről. Tehát amikor a sátánt értelmezi Göte vagy Madács, akkor ott arról van szó, hogy az teremtést tulajdonképpen ketten vitték végbe, ugyebár az élet az Istenből fakad, de az értelem, ami tulajdonképpen Tulajdonképpen kvázi lázadás az élet ellen, vagy az élet törvény ellen, ugyebár mikor a jó és rossz tudásának fájáról eszik az ember, az már a sátán műve. Na most itt szó nincs egy ilyesfajta sátáról, akinek terve lenne, bármiféle terve lenne, vagy bármiféle intelektusa lenne. Ez nem egy kultúr ez egy mélyen katolicisztikus, dogmatikus sátán. Ez egy ősgonosz, semmiféle terve nincs, semmiféle célja nincs. Miközben El akar a... rohasztani. Miközben, semmi más nem akar. közben a Bibliában, ugye, hát már a kígyó azt mondja, ravaszabb vala minden más mezei vadnál. Tehát ott van, hogy a jó és a rossz tudásának fájáról való gyümölcsöt, és a kígyó mutatja, meg... Évának. És hát azért a jobb könyvében pedig a sátánnal közösen beszéli meg Isten, hogy próbára teszik jobbat. Tehát az, az intellektuális sátán az egy elég régi szintén. Attól... Ez azonban inkább ez a Belzebúba legyek ura, meg hasonló. Tehát ezek a főníciai istenségek, nem véle, egyébként nagyon finom a film, azért mondtam ezt a régészeti jelenetet, hogy egy közelkeleti e, démonnak, vagy valami pogány istenségnek a szobrával kezdődik az egész, és azt nézi merreven a Max von szívet, és abba lát valamit, mintha onnan kikerült volna. Na, csak nem megy bele a film ezekbe az ilyen Indiana Jones-os izé, marhaságokba. Na hála Istennek, attól a sátántól, akit Goethe, vagy akit Madács megidéz, nem lehet félni. Nemhogy ennyire. Ettől a sátántól meg lehet csak igazán félni. Nem tudom, témába illik-e a Konstantin című film, kérdezi az SMS író, maga a mű hármas, de a Lucifer alak zseniális. Hát mi nem látuk ezt a telát, nem, nem, Nem, nem, nem. Nem, de majd pótoljuk. Ugye te is sokszor szerettél volna már magadnak olyan hatalmat és fellépést, amiből a legtermészetesebben fakad az, hogy Egy napon ami el sem jön talán soha. majd én is kérek tőled valami szívességet. Vagy mondjuk az, hogy Ugye Pelikan elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Ez a Rádió Café a Hétmesterlővésze című műsora. Puzsér Robert és Varkas A Márton. Márton. És szokatlan horrorfilmekről beszélünk a horrorfilmadásban. filmadásban. Azért szokatlan, mert itt most nincs semmiféle tini horror, nincs texasi láncfűrészes mészárlás, nincsen Halloween, és nincs sikoly. És nincs sikoly sem. És nem járunk az elmúccában. Még oda sem. Viszont várjuk az SMS-eiteket a 0629 os SMS számunkra. Továbbá írhatok nekünk az e-mail is, az e-mail is figyelemmel kísérjük, rádiócafé kukac, Az a kérdés, hogy mi a horror? Hol vannak a horrornak a határai? Mi most viszonylag tágan értelmezzük a horror, de csak azért, hogy jól körbe tudjuk járni, hogy megtaláljuk a, a határának ezt, meg azt a mesdjéjét is. És most pedig átlovaglunk egy ö, olyan filmre, ami köztünk igen heves vitát váltott ki. Hát a Port.hu szerint a Hullajó című film, amit viszonylag kevesen láthatatok, tulajdonképpen csak VHS-en juthattok hozzá, de azért kíséreljetek meg, az angol nevén Brain Dead című film, az Peter Jacksonnak a filmje, ő az, aki egyébként a gyűrűk urát is jegyzi. Tehát egy most már jegyzetté vált rendezőről van szó, többek között az ilyen gagyi filmjeivel, mint például A Hullajó, gyűjtötte össze azt a rettentő sok pénzt, amiből aztán a produceri tendőket tehát amiből tető alá hozta. Van egy kis logikai, is. logikai hogy is mondjam, bakugrás, vagy önellentmondása a Speech-etbe drága Roberto. Az előbb azt mondtad, hogy a közönség számít, és nem pedig a finyogó esztétel. Kritikusok, értelmiségiek, intellektuelek és egyéb söpredék, te, mint a nép embere. Na most, hogyha ennyi pénzt összetudott, összetudott szerezni, amiből majd a Gyűrűk kurát és másokat megrendezett, akkor valami féle népszerű filmről van szó, tehát a közönség szavazott. Igen, biztosan szeretik. E, nem Egyébként tudom. ne higgyetek, egy rendkívül jó humorú, tehát a fekete humornak egy nagyon-nagyon-nagyon magas szintjét megütő horror paródiáról van szó, ami szélső Túlzásokig viszel. Minden olyan sallangot és toposzt, ami a átlag horrorfilmben megtalálható, és ekképpen figurázza ki. Rendkívül jó poénak vannak Soha ennyi vért, soha ennyi gennyet, soha ennyi váladékot, busztustalanságot nem láthatatok fröccsön. De komolyan, tehát annyi vért. De, de, de jó, volt. de ez ott vicces, más, meta szinten kell értelmezni. Olyan, amikor például tulajdonké... a barátjának a fejét ledarálja a izébe, a turmix gépbe, és ez így fokozatosan tűnik el, és még a személyi forognak, meg hasonló fűnyíróval vett vége. A, a zombi vacsorának és a, jó. hogyha láttátok a, láta... a zombikat? Látátok, az Nagyon Alkonyattól pirkadatik című filmet és szerettétek, akkor az Uber Alkonyattól Pirkadatig az biztosan a a jót, vagy az Unter Alkonyattól Pirkadatig, hát nehéz ezt megmondani. Minden esetre... Az a kategória, én egyébként szeretem a Rodriguez filmjeit, ugyanezen oknál. Én fokban. nem szeretem a Rodriguez filmjeit, de még az Alkonyattól Pirkadatig az még egy kifejezetten nézhető Rodriguez filmje a Rodrigueznek a ha hanem a például a, volt egyszer egy mexikó, egy. Én az alkonyattól azzal. pirkadatigot és a terrorbolygót értem a, alatta, tehát hogyha a hullajót el tudjátok képzelni, természetesen más rendezői stílusról van szó, de mégis műfailag legközelebb az alkonyattól pirkadatig és a terrorbolygót, tudjátok, a géppuskalábú lányaképpen, nem a steppeléstől géppuskalábban, hanem levágják a lábát és egy rendes kalasnyikovat szerelnek be, amivel lövi a zombikat. Vígjáték vonalon jobb lett volna a haláli hullák hajnalai Írja, az SMS író, a hullajó klasszikus tábori film volt, imádtam. Hát egy igazi horrorbőr lesz. Hogyha szeretitek az ilyesmit, tehát, hogyha, tehát tulajdonképpen olyan, mint hogyha az a fajta csetlésbotlás, ami a, a 10-20-30-as években Buster Keaton, Harold Lloyd, vagy Charlie Chaplin által megformált figurákban olyan szórakoztató vagy olyan humoros volt. Most ugyanezt történik, csak egy kicsit durvább formában, mert itt a csetlés botlás során mindig valahogy egy fűnyíróba esik bele egy zombi, vagy éppen fejjel bele esik egy turmix gépbe egy zombi, vagy valamilyen szörnyűség történik, vagy lekaszálja valami a fejét, és ráesik úgy egy kerti törpére, hogy törpe feje lesz. Meg ilyenek az hát így, így, hogy mondjam, elég. Nagyon így... kedves alakok vannak benne, például az öreg doktor alakja, akitől az ellenszéromot szerzünk a főhős, a zombi ellen, és mondja, és egyfolytában monologizál, mert már Szenil is az öreg, persze azért elég pénzéhez, arra még van ezt, hogy a bankok köteget a zsebébe gyűrje, és mondja az öreg, doki, a régi szép emlékeit, illetve súnya emlékeit, hogy úgy üüzték el őket Lettországból, mint a patkányokat, és akkor látjuk a fehér orvosi köpenyet, ami véletlenül könyöknél ki van szakad, vagy egy keresztes karszallag villanák rajta. Na, az ezek nem rossz poé. Van, van, van benne néhány poén egyébként ez a te is igen, ez Idők egyébként, minden idők egyik legbutább filméről van szó, tehát itt szinte semmi dialógust nincsen benne, tehát annyira képít. Jó, képítém, jó, talán nem is jó a remek. Humoros és nagyon véres, annak idején a Poshút mozival játszották, írja nekünk a kedves SMS író. Ezt, ezt én sem tudtam, én is e... azt hittem, hogy csak VHS-en volt meg. Egy 1992-es filmről van szó, tehát Anta József még élt, amikor ez a film készült. Ez az a film, amit hát. De Kádárjár már nem. Nem, nem a világért sem, képtelenség komolyan venni. Azaz, az, filmváltozat Tim Curry-vel. Akarsz egy lufit? Kérdezi az SMS író. M -m -m -m -m. Melyik filmről lehet szó vajon? Ez egy jogos kérdés a részünkről, úgy vélem. Szóval nem lehet komolyan venni. Nem azt mondom, hogy nem érdemes, hanem azt mondom, hogy képtelenség. venni ezt a filmet készült, hogy ne vegyük komolyan. É, sem, sem a horror filmeket általában. Hát ez lecikizi a zombi filmeket, a Halloween filmeket, a tini horror mindent. Hát össze van belőlük rakva egy ilyen nagy rakás véres trucsmú. Az, anyám megetta, az anyád megette a kutyámat, nem mindet. Hangzik el a filmben. Egy röhögő smile és egy best of felirat keretében írta nekünk az esem, és Elképesztő sok eseményt napunk erre a filmre. Mi ez ez egy lát. nagyon népszerű film. Ezt lehetetlen volt kihagyni. Geniális Mosz írja az SMS író, lomtalanítás a horror pincéből, egybe a pszichót az élőhalottak halottak éjszakájával, megspékeli tipikus B karakterekkel. Csodálatos. Az egész életem csupa hazugság volt! Amit a papáról mondtál, semmi sem volt igaz! Megölted mindkettőn ma! Rajta kaptad a nővel! És vízbe folytottad őket! Nem igaz! Hogy beszégy beszélni velem? Nem igaz! Lionel, ide gyorsan! Bocsán! Ah. Nem hozzányúlni! Ah. Ah. Ah. Soha senki nem szerethetünk, mint az anyát! fiúk számára kötelező filmről van szó. Mert hogy az ős, ö, ős zombi szörnyetek sátán anya zsarnokoskodik a fia fölött. De már, már életében emlész, borzalmas, már de amikor meghal akkor aztán... Meghal és zombi lesz, na az az igazi. De figyelj, ezen előjük el a poént. Az biztos, hogy valahol az ödipusz komplexum az elég jól van ábrázolva a filmbe, és, és hogy is mondjam, képileg igen-igen naturálisan már-már husztustalan már ez um, a, a film, ez és... Teljesen gusztustalan. Tehát, hogy annyi ad, amikor a, a egyébként... amikor a gennyes pudingot eszi az öreg, az milyen. Hát persze, de hát volt a... ennek a rendezőnek már korábban is filmje, abban is ilyenek voltak, hogy leesett a fél feje, és azt így vitte, és ki az agyvele, meg hasonlódát. Hogy mondjam, horror paródia. Tehát itt paródiáról van szó, nem valódi horrorról, nyilvánvaló. De itt viszont fölmerül a kérdés, hogy a valódi horrorok nagy része az nem önmaguk paródiája. A Gonosz a címe a mozinak, amire a kedves hallgató gondolt, Stephen King egyébként. Olyan mennyiségű sms kapunk, hogy a monitornak az aján csorok ki. Gen Gennyelj, zöld, sárga és egyéb husztustalan formában. Mert szól jó. Keverd meg a kártyát. Meglátjuk, Rajelt rendelt el neked a sors. Most képzeld magad elé, és emeld el a paklit. Hinta. Azt hittem már vége ennek a marhaságnak, és előről kezdődik. Ez itt. Te vagy. Ez pedig a jövendő beléd. Pedig nem hasonlít roger -ra. Nem is Roger az. Szerelem, és mi van a pénzel Ez a férfi hamarosan belép az életedbe. És érzed majd, ahogy a romantikus szenvedély belétekasít. De ki? Megismered majd a -e férfit. A csillag jeléről és a holdéről. És ez mi? Ne, az nem érdekes! Pakita, nevől jött. Valami rossz? Ah, ah, ah, ah. Pakita! Szóval elhangzik a film elején a prófécia, csak akkor még nem tudjuk, hogy ez mit fog jelenteni. Van egy patkány majom, amit a trópusokról hoznak be az állatkertbe, és az állatkertben megharapja ezt a kedves jó és onnantól kezdve szabadul el a pokol a szó legigazibb értelmében. Nagy kedvencem volt adnak idején a dolog című horror írja az SMS író, többször is rommá rettegtem magam rajta. Jó, hát igen, az. Hát, be, be, be, be, be, hogy mondjam, tehát nem rossz, nem rossz, csak olyat nagyon sokat csináltak aztán. Egyébként még egy film típusról elfelejtettünk beszélni, hogy a Hellraiser, ilyen típus, bocsánat, szóval ez egy, egy sorozat, amiben hihetetlen jó és hihetetlen gagyi részek vannak, azt hiszem már 8. résznél tartják, és tényleg nem is B, hanem C kategóriás, nézhetetlen. Minden szempontból nézhetetlen részek vannak benne, míg az első két része az egy, egy nagy horror klasszikus, olyannyira, hogy szerintem még Lynch is benne, hogyha valaki megnézi a Mulholland Drive-ot, ami egyébként szintén egy horrorisztikus film, ha az nyilván nem horrorfilm, a szó klasszikus értelmében, fölfedezi benne a Herr egy 1-2-nek az elemeit. Elképesztő mennyiségű sms napunk, elnézést kérek, hogy nem tudjuk ezeket mind beolvasni, de... De hát nyilvánvalóan rámenne a háromszoros a műsoridőnek. Jó, Jóban, a, a győztem, győztem, győztem. Egyértelmű, egyértelmű Jó film a hullajó, ugye? A hullajó mellett demonstrál a, a, a hullajó. hullajó. A tömege. A majomtól indult a zombi fertőzés és a klasszikus Singaja felkiáltás, amelyen levágják a fertőzött kart. Na igen, erre emlékszünk. Szóval, hát hogy mondjam. a még csúszik is. Igen, akit, aki, aki, aki szeret röhögni a rettenetesen sok vér és látványától, nekem az volt, Nem mondta, annak hogy... a látványától, hanem ahogy ez, hogy mondjam, amilyen interpretációval jelenik ez meg. Ez nem, nem önmagában a talanságokkor röhög az ember, hanem a, azokon, akik ezeket szeretik. Ez a paródia lényege. Ha ördögűző, akkor az ómen első részét Gregory Peckkel mindenképpen meg kell említeni. Láttuk, láttuk, láttuk, láttuk. És szeretjük is. Az, az az igazság, hogy az a A két messze rosszabb egyébként, mint a, hát, az ördögűző. Hát nem fogható az ördögűzőhöz, de hát mi fogható az, az ördögűzőhöz? Hát mondom, még a ragyogás sem fogható az Én nem tudom, nekem az, az a kör egy eléggé film. Hát az az egy igen erős film. Az... Most az ördögűző, a, a... Na, a... A sátáni kisgyerekkel operálni az egy nagyon-nagyon-nagyon erős húzás. Most az ördögűző az azért más, mert ott a megszállott a kisgyerek, az omen az meg azért nagyon más, mert ott meg gonosz a kisgyerek. Tehát ott a gonosz és a kisgyerek egy lényegű, míg az ördögűzőben, a kisgyerek karakterében, a megszállott kisgyerek karakterében van egy dualizmus, van egy van egy, van egy kettőség, és, és azt ki lehet űzni. Tehát konkrétan a, a megszállott kis régen testéből a sátánt ki lehet űzni. Az, az Omenben démiemből a sátán nem lehet kiűzni, mert megviszem a, sátán, maga a sátán. Sátán. Tehát az, az Ott egy lényegű. Az Egyébként e ennek az ötletnek vannak még vicces földolgozásai, például az a játékbabás, már nem is tudom, az ilyen B-kategóriás horrorfilm volt, azt hiszem csináltak belőle három részt, az elsőt láttam, egy, egy gonosztevő is, a bűnözőnek a lelke, akit a rendőrség halára sebez. Egy ilyen boldba, egy kis babába belemegy, és akkor ott a baba gyilkolja. Jaj a gyilkosbaba, borzasztó vagy Ezek a B filmek ezek nagyon kultikusak világszerte. Épp mint a, mint maga a jó. Na, na, na. Mert az nem B film. Tehát ha. jó, én azt elfogadom, a hogy leg... szereted. Itt van veled az egész hallgató közönségünk, mindenki hallelúja. A népszava, Isten szava, mondta. Persze, Jó, oké, okay, oké, okay, de nem mondjuk azt, hogy nem B. Nem. Tehát nem B film. Nem 0629 986 986 Egyetlen egy betűt szeretnénk kérni a kedves SMS íróktól. A, vagy B. a B vagy C. A, Ez kérdésünk... átmond, mondjam B is. A kérdés Mert kaptunk egy át és egy smájlit, az ahhoz az neked szól a smiley az nekem. Z, de attól jó írja az SMS író, már majdnem á írja nekünk P. á á Rengeteg á, aztán itt van egy, egy érdekes észrevétel. Az azért érdekes, hogy a patkány majom arról a szigetről származik, ahonnan kong király, aki bár nála inkább ami lett belőle, ugyebár Jackson mester legutóbbi mozi majma volt. Skull Island Rulez Na most ez a Skull Island konkrétan tehát úgy tűnik, hogy Peter Jacksonnak a sógora, vagy valami jó haverje éppen azon az új zélandi közeli, vagy isten tudja, hol lévő csendes óceániai szigeten van, és akkor így mindig ő oda jár forgatni, tehát egészen konkrétan a King Kong, meg a Patkánymajom az ugyanonnal származik, de hát ez nyilvánvalóan a rendező élet történetében keresendő ennek a szigetnek a fontos szerepe Ez egy poén inkább, nem? Milyen poén? Miről beszélünk? De hogy ez, ez azt mutatja, hogy ő, ha valami trópusi dolgot kell forgatni, akkor mindig ugyanoda megy el ezzel. Én ezt poénnak értékelem. mert én ennyire csavaros eszű vagyok. Jaj, te milyen csavaros eszű vagy. Hát ez... viszont megvan, rájöttem egyébként, miért nem tetszik neked a Hullajó és a Rodriguez filmjei. Miért nem tetszenek? Mert e, é, érzelgős vagy. Jaj, nem áll. Érzelgős vagy, ami a bestialitás legbiztosabb jele, és nem szereted, ha kifiguráznak. De nem egy engem. Hát persze. De hát gonoszt, amikor kifigurázzál. A gonosz, akinek nincs humora, ugye? Azt hiszem nem véletlen, hogy a dolog után sok hasonló film készült. Persze, de egyébként nem felség. rossz film a dolog. Ah, szervusz, Lionel! Szép kis hulla tárolsz a pincétben. Én meg azt hittem, hogy már gyerek vagy. Ez bácsi, a csal! Hátrába mancsokkal! Ha egy ujjal hozzámész, megeszlek reggelire. Sajnálom, Lajoná. Ha nem jelenteném az esetet, bűnpártolást követnék el. Remélem anyád kedvéért nem teszik be az újságba. Mindig gyűltozott a botránytól. Nehéz nekem Lionel, el a nővérem fiát feljelenteni, de szörnyen nagy rizikót vállalnék a hallgatással. Kapcsolja a rendőrséget, kérem! Persze, ha az örökségből tisztes részt kaptam volna, több okom volna, hogy megóvjam a család becsületét? Hm. Szóval pénz kell. Bárlónyomozót kérném, tömeggyilkosságot jelentenék. Uh -huh. Igen, várok. Uh -huh. A pénz és a ház. Uh -huh. A vér nem válik vízé. Ha az elmúlt fél órában itt voltatok velünk az Éter hullámain, akkor már hallhattátok a film mindhárom dialógusát. Ennyi ennyi szöveg hangzik el a filmben. Tehát ami dialógus volt a filmben, azt én ide bejátszottam nektek. Most már hallottatok mindent, amit a filmből hallhattatok. Na jó, ha és ezt az... azt akkor kaphatjátok meg, hogyha kikölcsönzitek a filmet, és BHS-en. Azért nem teljesen így van, volt az öreg náci monológia. Igen, is. volt az öreg náci monológia is, és ezzel mind a négy, de most már te, a tereket te köszönhetően ismertetve mind a négy, mind a négy Szóval ez a film, hát én rettentően untam, tehát mondjuk ebből a filmből nekem 10 perc, de egy YouTube videónyi mennyiség pont elég lett volna, és akkor azt mondtam volna rá, hogy aha, vicces. De mondjuk ilyen, ilyen, ilyen koncentrációban, meg ilyen hosszan, tehát 96 percen keresztül nekem ez azért már sok volt, egy ötöst adok rá, és ezzel kifejezem, hogy mennyire közepestnek találtam az élményt. Én Lazán 9-est. Rádió Café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 A Hétmesterlővésze című műsor. SMS számunk 0629 986, 986 e-mail címünk rádiókafé, A stúdióban Puzsely Robert és Farkas Attila Márton számít a figyelmetekre. A filmek, amelyekről eddig szó volt, az Exorcist vagyis az Ördögűző, valamint a Hullajó, más szóval Brain Dead. ez a két film, egymással semmilyen módon össze nem vethető, talán csak annyiban, hogy mindkettőre 9-est adtál, ö, illetve az egyikre 8-as csak, mert én arra 9-est így van, így van. a harmadik film, amiről beszélni fogunk, horror-e? hát nem tudom, de minden mondják tuda... science fictionnek. nek ö... szerintem minden tudom, amit egy horrornak tudnia kell egy elképesztően jó film, az egyik legkiválóbb rendezőtől, akit valaha volt szerencsém látni mármint akinek a filmjét volt, szerencsém látni ez a rendező, Tarsem Singh a film pedig a sejt soha még ilyen rossz címet nem adtak magyar fordításban filmnek a film eredeti címe The Cell vagyis a Cella amit lehet fordítani úgy is, hogy a sejt, valószínűleg akik fordították azok vagy nem látták, vagy nem értették a filmet, a filmben szó nincsen sejtről, tehát sejtről már pedig a filmben szó sincsen semmiféle sejtről. Nem. A filmben van egy cella. Egy cella, ahova bezárnak egy lányt. Kétszeresen és az... cella. Van egy metaforikus cella, így van, ahova bezárnak egy lányt, egy pszichopata elmebeteg vizetereszt rá el napokon keresztül, aztán ott majd megfullad. A másik az viszont metaforikus értelembe vett cella, ahová maga a pszichopata van bezárva, és ez egy belső börtön, és igazából a film erről szól, ennek a belső börtönnek a felderítéséről és felszámolásáról, ami által megszüntetik a nyomozók a külső börtönt is. De a Robi elmondja röviden a tartalmát. Csak hogy ez a nyomorult, szerencsétlen kinóvelt, amely forgalmazta Magyarországon a filmet, ez nem, nem vette észre, hogy itt a celláról van szó. Ők fogtak egy... Magyar-angol szótárat, a, nem jó, a, a, angol, adjad, angol magyar adjad, senyi! Angol-magyar szótár, nagyon jó, lássuk, mi az a cell. Cell azt írja a sejt. A, el a film a sejt. <gül> jó, mi? <gül> szóval így alakult az, hogy ennek a filmnek az lett a címe, hogy a sejt. Szó sincs sejtről. Ez a film a Cella, a Cella című film, amit Tarsem sing indiai rendező készített. Ez az a rendező, akinek nemrég láthattátok a mozikban, a Zuhanás című filmjét, az is kiváló, hat évre rá a sejtre tudott egy újabb filmet rendezni, ugyanis hát ö, hogy mondjam, ő egy ő egy nagyon-nagyon elmélyült, nagyon sajátos és összetéveszthetetlen képi koncepcióval rendelkező rendező, akit úgy gondolom, hogy Hollywood viszonylag nehezen szocializál. Annak ellenére, hogy ez a film, ez egy kifejezetten öö, Hollywoodias, Hollywoodias és commerce külsőségekkel rendelkező film, persze nem képileg, de hát itt van velünk Jennifer López a főszerepben, aki egy pszichológus nőt játszik, és hát érdekes módon ezek a pszichológusnők sosem pattanásosak, kövérek és középkorúak, amilyenek a pszichológus nők általában lenni szoktak, hanem kifejezetten egy gyönyörű, káprázatos és elképesztően szexi Jennifer Lopez által megformált Van karakter. egy kis átfedés a bárányok hallgatnakkal. Egyrészt a pszichológus nő személye, Másrészt pedig maga a, a gyilkosnak a személye, na most itt természetesen nem a bárányok hallgatnak valódi főszereplőjéről az öreg, derék, hanibár tanárúról van szó, hanem a, a, a fiatal gyilkosról, aki ugye megnyúzza a nőket és ott mit tudom én kipreparálja, meg kabátkát van a bőrükből, meg, meg hasonló, és aki végül a képviselő lányát és az ETI foglyul, ugye majdnem mindenki látta a filmet, gondolom mindenki tudja miről van szó, Na most nagyon hasonlít nekem egy kicsit a, a az itteni pszichopatára, az a pszichopata. Tehát, hogy ilyen értelemben azért ez a film kicsit, hogy is mondjam, megkopott, vagy úgy vagy veszít az eredetiségéből, vagy olyan túlságosan sablonokkal dolgozik. Ami viszont az óriási erénye, az a képi világa. A képi világa egészen lenyűgöző. Tehát még most, a, amikor tényleg az a pszichedelikus kultúra, meg az a psz posztpszichedelikus dolgok, meg a, a a, a különböző technológiák fejlődésével, tehát a szoftver fejlődésével ö, ragyogó dolgokat lehet csinálni, ami té tényleg a tizedéről még álmodozni se tudtak a, a legnagyobb 20. századi rendezők. Ennek dacára azt kell mondani, hogy nagyon-nagyon jó, nagyon meghökkentő egészen különleges képekkel találkozunk. Tehát, hogyha valaki mondjuk szereti René margrit vagy, vagy Salvador Dalit, vagy a szürrealista festészetet, annak melegen ajánlatos ez a film. De egy Én... picit azért beszünk még a, a filmnek a magáról a tartalmáról. Tehát tulajdonképpen miről szól ez a dolog? Mi, mi a story maga? Ez a, ez a pszichobata sorozatgyilkos Karl Starger Star ez Elfoglányokat, és egy cellába zárja őket, amelyet feltölt több napon keresztül vízzel, amíg azok abban megfulladnak. Aztán a fulladt ö, tetemeket kiszedi ebből a, ebből a terráriumból, ö, elviszi, ami már akvárium, <gül> elviszi a tetemeket ö, ö, egy laborba. A laborban egy, egy ilyen, hogy kifehéríti őket, azt hiszem. A kifehérített tetemek fölé uh -huh. saját magát felszereli 12 acélgyűrű van a testébe ágyazva ezekre az acélgyűrűkre saját magát felfüggeszti felhúzza magát egy csörlővel föléjük és ott onanizál Tehát, miközben a fuldoklásukat nézi videón amelyek előzetesen rögzített egy előre beállított kamerával tehát, sőt, több kamerát állít be, és párhuzamosan több szögből felvett haláltusáját nézi a lánynak, aki alatta kifehérítve fekszik. ő pedig fölötte, gyűrükre fölhúzva a levegőben lebegve onanizál. Tehát, hogy így el tudtok képzelni ennél betegebbet, Tehát ennél betegebb alig, ha képzelhetően. Különleges el. lelkivilágú ember. Azt lehet, azt, lehet azt is lehet mondani, hogy alternatív tudatállapot. Na és... Uh, ha a, nagyon liberálisok <gül> akarunk lenni. A, a, a, a, sztori az, a sztori az úgy alakul, hogy, e, hogy a, az FBI az a nyomára bukkan ennek a, ennek a sorozatgyilkosnak, mert megtalálják az albinó kutyájának a szőrét és azon keresztül, valamint a, a albino Albin van, igen, igen, és a kerék írból kiderül, hogy egy forja van szó, szóval egy szóval megtalálják, csak hogy mire megtalálják addigra, a hősünknek agyvérzése lesz, és kómába esik. Márpedig az utolsó áldozata még mindig ott van bent, ebben a bizonyos cellában, nem sejtben, nem sejtben, uh -huh. ebben a bizonyos cellában. Terrárium, akváriumban. És, és őt meg kéne találni. Csak hogy a kómában lévő sorozatgyilkosból nem lehet kiszedni azt, hogy hol van az áldozat. Egy automatika az, amely meg fogja ölni őt, hogyha még aznap estig nem tudják meg azt, hogy hol van ez a bizonyos szerencsétlen lány és nem tudják, és nem találják Júliát. Viszont van egy eljárás, egy roppant érdekes eljárás, melynek során a, egy pszichológus, aki ugyebár Catherine Dane, akit ugye maga Jennifer Lopez játszik, le tud ereszkedni bárkinek a tudatalattiába, és, és hogyha esetleg leereszkedik ennek a bizonyos Karl Stargernek a tudatalattiába, akkor onnan esetleg, ott esetleg megtudhatja a kómába esett figurától, hogy hol tartja fogva a lány. Na, és ez a filmnek az igazi lényege, és ez a film belső kere. Itt jelennek meg azok a belső tájak. A belső cella. Igen, a és belső börtön, mert igen, igazából egy börtön. Amiközben egy palota, szó. és egy olyan, de olyan sötét hely, amilyet ti el sem tudtok képzelni. Feltett szándékom, hogy a hátralévő 16 perc alatt amit erre a filmre szántunk. Én rá foglak venni titeket, hogy a Cella című filmet, amit úgy kell kérni a TK-ban, hogy a Sejt című filmet, vegyétek ki és nézzétek meg. Aki engem ismer, vagy hallgatja ezt a műsort, az pontosan tudja, hogy én magasról teszek a képi világra, nekem story kell, nekem adják a sztorit, De ennek a filmnek ennek olyan képei vannak, olyan belső tájai vannak, és olyan fényképezése van, hogy az valami fantasztikus. Tehát ahogyan szaggatja a képeket, ahogyan lassan mozog a kamera, és hirtelen beindul, meg ahogyan rá van vágva, hogy nem az a benyomásod, hogy vágva van, hanem az a benyomás. Másod, hogy a tized másodperc tört része alatt mozdult el a kamera nem tudom én 70 fokot nem, tehát nem, én nem tudom, hogy hogy csinálja nem látok mögé, nem látom a technológiát csak azt látom, hogy olyan para olyan elképesztően para, ahogyan, ahogyan mozog benne a kamera, meg a milyen törvényszerűséget, tehát lereszkedsz egy pszichopata tudatalattiába, és ott olyan törvények uralkodnak, amelyeket nem ismersz. Tulajdonképpen bármi megtörténhet. A függöny az egyszerre palást. És ahogyan elindul, a ugye, pszichopata palástja. Igen, a pszichopata palástja, ami az egész falat beborítja, olyan gigantikus, tehát nem működnek a gravitáció, a tér és az idő, a háromdimenzió törvényei, semmi, semmiféle törvény, amit maga, megismertél. Maga a pszichopata, és két személybe van képviselve a saját tudatalattiába, amelyek tulajdonképpen egymással ellentétesek. A szerencsétlen sérült kisgyerek és a zsarnok, akinek a függöny a palástja. Na és itt, itt történik a hatalmas húzás a, a rendező részéről, hogy elkezdesz Együtt érezni a szerencsétlen kisgyerekkel, akiből ez a pszichopata lett, és elkezded egyre inkább azt érezni, amit J. Lo is érez, hogy ez a srác ez megváltásra vár. És amikor a pszichopatával kezdesz együtt érezni, a film végére pedig eljutunk oda, hogy egyszerre, folyik, egyszerre zajlik a hajsza két ember megmentéséért, Giuliaért, aki az áldozat, és mindezzel egyidejűleg Karlért. Oké, abból, a pszichopata gyilkos. Pontosabban a pszichopat gyilkosnak kárnak a gyerekkori énért. Mert hogy ugyebár a, felnőttkori, vált, a fel, felnőttkori, énje, ke, ö, ö, felnőttkori énje felnőttkori énye, az fogjuk a gyermekkori énét, mert tulajdonképpen ugyanaz történt a kisgyerekkel most, mint ami a múltban, amikor az apja ugyebár kínoszta őt, az azonosulás a zsarnokkal típusú pszichológiai együttállás, amely nem ritka és állítólag ö, ö, számos az pszichológus szerint Igen. Azonos az agresszorral. Állítólag Adolf Hitler esetében is erről volt szó, hogy nagyon-nagyon keményen verte az apja. És ilyen esetben két dolgot tehetsz. Az egyik dolog az, hogy föllázadsz, a másik dolog az, hogy azonosulsz az apáddal. Nincsen harmadik lehetőség. Tehát, ha az apád nagyon kegyetlenül ver, akkor vagy le legyőzöd, ami a lázadásnak az egyik módja, vagy elmenekülsz előle, ami a lázadásnak a másik módja, a ennek az alternatívája pedig csak és kizárólag az lehet, hogy verengem, és igaza van, hogy verengem, hiszen én rossz vagyok. És elkezdesz az apáddal azonosulni, és ezt azért kell megtenned, hogy helyreálljon a világrend. Tehát abban nem lehet élni, hogy ártatlan vagyok, és folyamatosan terrorizálnak, és ezt nekem újra meg újra napokon, heteken, hónapokon, éveken, évtizedeken keresztül el kell szenvednem. Ilyen módon nem lehet élni, tehát akkor széthullik a pszichéd. Ezért aztán vagy azonosulnod kell az agresszorral vagy pedig meg kell teremtened azt a lelkiállapotot, amelyben föl tudsz ellenne lázadni. Na most, ami Adolf Hitlerrel történt, állítólag, számos pszichológus véleménye szerint, valamint ami a filmben Karl Stargerrel történik, az valami ilyesmi. Meg ami a hadseregbe a kiképzendőkkel. Hát sok esetben, a hát rossz esetben. van szó? Így képezik ki őket. Ellátja őket élelemmel, ivóvízzel és WC-vel. A lány azt hiszi, elrabolták, hogy még túlélheti. De ez is egyfajta kínzás. Egyfajta szertartás, egy tisztító kúra. Mielőtt hazaviszi őket, és babát csinál belőlük. Játékszert. Ez a Holmi teljesen automata. És ha nem találjuk meg ma estig... ...Júliára is ez a sors vár. És Cooperman kérésére felhívtuk az igazgató tanácsot. Beleegyezésüket adták. Akárcsak Edward szülei. De önök döntenek. Henry? Igen. Miriam? Ketri nem múlik. Nekik kell szembenéznie az összes kockázattal, ezért bármilyen döntést hoz, én támogatom. Kérdezhetek valamit? Hogyne? Ha nem lenne ilyen. Ha eszméletén lenne. Gondolják, hogy elmondaná őnszántából, hol van a lány? A vallomás lehetősége mindig fennáll. És vannak dolgok, amikből úgy tűnik megváltást kíván. Nem volt kihez fordulnia. Talán ha valaki meghallgatná és megpróbálná megérteni. Nézze, nagyon sajnálom a lányt komolyan. De Starger talán már nem tudja az igazat. A súlyos tudathasadások esetében nincs különbség képzelet és valóság között. De lehetséges? Igen, ha megbízik bennem. De az e fajta bizalomhoz hónapok kellenek. Tehát lehetséges. Azért geniális a film, mert a filmnek tulajdonképpen a egyharmadánál kómába esik a pszichopata gyilkos. És onnantól kezdve egy ártalmatlan, kómában fekvő test. Tulajdonképpen Tehát nem egy... nyomoznak utána, mint a Semmi. bárányok hallgatlakban. Egy, egy, egy, egy zsákhús az egész figura, és mégis rettegsz tőle. Ez, ez ez ő, ő, ő a legdagyobb para, pedig csak egy zsákhús. Tehát, hogy ez önmagában fantasztikus, ugyebár egy kómában fekvő embertől rettegsz. Így még ennyire ártatlan, ártalmatlan, bocsánat, embertől nem féltél soha. Hallottak már a vélen hasadásról? Egyfajta a skizofrénia. Nagyon ritka és nagyon súlyos. Bármely skizofréniánál ezek a területek sérülhetnek. De ha valakinek vélenye van, akkor gyors és kemény a hatás. Nem tőhetnét elre vagy dezokszinnál? A normálszerek nem segítenek. A bajt egy vírus okozza, amely már a mében megfertőzte az idegrendszert. Addig lappang, míg egy traumaki nem váltja. Valószínű, hogy eddig is mutatott néhány tünetet de a hasadás vagy szakadás ma következett be. A kiváltó ok sokféle lehet. Többnyire köze van a vízhez, de az eredmény ugyanaz. Nem csupán katatóniás lett. Nyoma veszett. Mintha álmodna és sosem ébredne fel. Mennyi ideig? Ó, örökké. Doktor, Várjon, azt hiszem, még nem látjuk a teljes képet. Teljesen mindegy, milyen állapotba került. Egy eltűnt lányjal van dolgunk, aki Julia Hicksonnak hívnak. És ez a pasas az egyetlen, aki tudja, hogy hol van. Ugye itt két én van, két énje van Karl Stargernek. Az egyik, az a agresszorral azonosult én, aki egy Démoni szörny, egy hatalmas, egy uralkodó egy olyan birodalomban, amit egyedül ő lakik, és ami olyan rettenetes és olyan rohadt nyomasztó, hogy azt elképzelni is nem lehet. <gül> és a maga, másik pedig... maga az uralkodó is egy nem emberi lény. Abszolút Tehát ez igen. a zsarnok. Egy igen, ilyen, igen. Démoni. Igen, de csak egy valaki fölött zsarnokoskodhat, ennek a birodalomnak a másik lakója fölött. Aki szintén saját maga, pontosabban a gyerekkori ényja. Az az énje, aki még nem azonosult az agresszorral, aki fél tőle, aki még nem hozta meg ezt a dönt tehát az azonosulás előtti és az azonosulás utáni én egymással szemben áll ebben a bizonyos helyzetben és hát persze végignézhetjük azt, hogy Kárl, mitől lett ilyen, mitől lett pszichopata őrült, mitől vált ilyenné hogy ment végbe benne ez a változás és hát nagyon-nagyon alaposan ki van, ki van dolgozva a pszichológiája ennek és megtörténik az, ami egyetlen egy pszichopatás sorozatgyilkosos filmben nem történt még meg, hogy feltárulnak az indítékok és meg megértés, meg bocsájtás, föloldozás, megváltás történik a filmben. Tehát, hogy, hogy egyszerűen, hogy nem a zsarnokkal azonosulsz, hanem, hanem, hanem föltárod, földolgozod az egész válságot, az egész szörnyeteggé válásnak azt a lelki mechanizmusát, és, és ilyen módon, hogy megérted, ilyen módon képes vagy föloldani, és képes vagy akár meg is bocsájtani neki. Tehát, hogy ez, ez egy ez egy, ez egy, ez egy mélységesen hogy, hogy is fogalmazzak. Tehát egy, egy, egy, egy, egy megbocsájtó, szellemű film. Tehát, ez egy nagyon... Keresztényi film, amilyeneket te szeret. Fogalmazzunk így, igen, és én ezért is szeretem. Dehát nem csak a képi világáról van szó, és nem csak az irdatlanul szexi j van szó. Tehát nagyon-nagyon sok, számos olyan ok van, amely, amely okból kifolyólag ezt a filmet, a Sejt című filmet egy, egy, egy nagyon-nagyon sokrétű és nagyon kiváló filmnek tekinthetjük nem csak a zenéje miatt. Keresztelőmön történt. Az apám a víz nyomott. Azt hiszem, vérzést kaptam. Azt hittem, megfulladtam. És mindenki engem bámult. Senki sem segített. Őt. Az apám Aznap este Hazavitt és Eltörte három Bordámat és, és az állkapcsomat Hat éves voltam Kárl Apád Művelt veled Amit apám Hmm, nem szabad ilyet csinálni. Napám sokkal, de... Sokkal erősebb volt nálam. Senkivel nem lenne szabad így bálni. Valóban? Mégis melyik világban élsz? Elmondani. Nem Ne mond, tényleg, tényleg is ismert. ismertsz. Viszlában vagy ki vele, ki vagyok én? Hol van most? Hol van Giulia? Hol van Giulia? Kahn? Szóval nagyon para. Kaptunk néhány esemest bélfeltekerés, fehér sivatag felszerel, felszeletelt paci. Hát az a ló, amikor felszeletelik, és szétrántják, az milyen? Az, az így... Egy nagyon beteg álomvilágot képzelje. A bélfeltekerésről csak azért nem beszéltünk, mert a hullája után egy ennyire más típusú filmnél furán hozta volna ki magát. Azt írja az SMS író, hogy fordíthatták volna a film címét úgy is, hogy mobiltelefon. Valóban, The Cell. A mobiltelefon című filmek, ha a figyelmetekbe. <gül> e, aztán itt van a kedves SMS író, aki azt írja nekünk. E. Hagyjál már, Jennifer López, rögtön nem akarom látni. Neha Jennifer Lópezből indulják ki, hanem a társam színből indulják ki. Ez a rendező, ez egyszerűen zseniális. Tényleg, ez ilyen intenzíven, nagyon-nagyon kevés filmnek a képei fognak benned megmaradni, hogyha megnézed ezt a filmet. Te hányast adsz a mobiltelefon című filmre? Én a mobiltelefon című filmre egy jó nyolcast. Én is megadom rá a nyolcast, ez egy egészen kiváló film, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg.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 és kérdezd meg egy vasárnap reggel, hogy ki a fene vagy. Terüljel egy fotelban, és nézd a lélekhőlő, agypusztító tévés frizjátékokat. Válaszd a végén a rothadást. Pisály utoljára egy szánalmas otthonban, éj pusztán zavaró körülményként rohadék kölykeit számára, akiket azért nemzetél, hogy magadat helyettesíts. Válaszd a jövőt! Válaszd az életet! És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Kaptunk néhány SMS-t. E-mail címet mondjátok be, újra kérlek. 0629986986 az SMS számunk, rádiókafé.hu, az e-mail címünk ezek az elérhetőségeink, ezekre várjuk a észrevételeiteket. Az ilyen sérült embereknek ez az apa, a gonosz a sátán, írja az SMS író. Hát az ott főként arról beszélünk, tehát az azonosulásod agresszorral az azt jelzi, hogy nem, éppen hogy ellenkezőleg, sajnos nem. Az Bár az atyaisten. Az az atya isten éppen ez a gond. Nyilvánvaló, mert érthetetlen a szülők gonossága. Hát nem, nem feltétlenül így van. Tehát nem feltétlenül, bár így lenne, azt kell, hogy mondjam, bár csak sátáni lenne, mert akkor, akkor ők adnak az ellenpórusát képezhetnék a maguk életében. Sajnos sok esetben az, az azonosulás az, ami őket gonoszá teszi. Srácok, legdurvább élményem a moziban, nyolcadik utas a halál. Még kicsi netcecske voltam, bizony kihészültem, kicsit bepisiltem. Zsír, védkeztem szégyen a netces. Miért lenne szégyen? Miért lenne szégyen bármi ilyesmi? Miért lenne szégyen egy filmre úgy reagálni, ahogy a film azt rendező azt elvárja tőled? Éppen a rendező ezt várta tőled. Te egy értő mozi látogató voltál. Te, te, te azt a filmet befogadtad a szó igazi értelmében. Azért pisiltél be, netces, ne szégyeld, légy büszke arra, hogy ennyire értesz a mozihoz. A következő film. Film, amiről beszélni fogunk, pedig a faun labirintusa Puzsér Robert és Farkas Attila Márton van veletek itt a stúdióban, ez a rádiókávé, a Rádió Café pedig a Hét Mesterlövésze. Egy olyan filmet ajánlunk a figyelmetekbe. Ami megint nem csak egy szokványos horrorfilm. Hát nem. Igazából beszélhetünk-e horrorfilmről a faun a pán labirintusa esetében? Igen, és az az érdekes, hogy ami horrorisztikus benne, az megtalálható két különböző síkon is. Nem igazi horrorfilm, igazából mesefilm, de nem igazi mesefilm. Igazából történelmi dráma, de nem igazából történelmi dráma, hanem mi ez? Mi is igazán ez? Nagyon nehéz megondani. dráma. Valami olyasmi. Egy családi dráma, ami horror elemekkel, egy történelmi helyzetbe kísér minket, és amiben a fentezi, a mese, és meg annyi csodálatos lény, kis tündérek, faunok... A maguk és... legborzalmasabb valóságában jelennek meg. Na úgy, ahogy mondod. Szóval, hogy egy, egy sötét mese, és egy, és, egy, és egy borzasztó sötét történelmi tabló. Idő, a, helyszín, Spanyolország, országa, a Spanyolország. A, a polgárháború után, ez már 1944-ben zajlik, csak hogy itt nem a második világháború, hanem a polgárháború követő tisztogatások zajlanak. Na most, itt kettőt kaptok az egyben. A Faul az egyik legkiválóbb film, amit láttam. Egyszerre kaptok egy rettenetes rémtörténetet történetet a felnőttek világából, és egyszerre kaptok egy rettenetes rémtörténetet történetet a gyerekek világából. És ne számítsatok happy endre, de ne számítsatok arra se, hogy borzalmas, és rettenetes, és sötét vége lesz a filmnek. Tehát, hogy így ö, valami, tehát, a, a befejezése, a befejezése. az egy olyan happy end, ami nem happy end, vagy egy olyan nem happy end, ami happy end. Igen, igen, igen. Tehát, borzasztó komplex az zárlata, de borzasztó komplex maga a film is. Tehát, két síkon zajlik, és egyik szörnyűbb, mint a másik. Tehát, aki kimenekülne a rémmesék világából be a valóságba, azért, hogy ott majd ilyen borzalmas dolgok, ilyen faunok, meg szörnyek, majd ott nem várnak rá, az nagyon-nagyon nagy nagyon nagyot fog csalódni, mert ott jönnek szembe a süvítő bolyók, és az emberek borzalma, és az embereknek a rettenete, és az emberek Igen. démonisága, aki pedig az embereknek, a háborúnak a rettenetes valósága elől próbálna a mesébe menekülni. Lehet, hát, hogy az emberek is démonok. Bizony, de engem, nem kevésség. Engem, engem mindig fölháborított, amikor azt mondták, hogy ember, embernek a farkasa. Milyen alapom? Miért nem mondjuk azt, hogy ember, embernek az embere? És ezzel tulajdonképpen. És ezzel többet mondanál el. Igen. Szóval nem érdemes sem a meséből a a valóságból a mesék világába menekülni, mert még még borzalmasabbat találsz ott, mint ahonnan menekülsz. Mától fogva, minden családnak egy élelmiszeri egy jár. Nézzék meg. Egy? Csak egy. Nem biztos, hogy elég lesz, kapitán. De, ha vigyáznak a népek. Nem hagyhatjuk, hogy a gerilláknak élelmet küldjenek a hegyekbe. Egyre szorulnak vissza. És az egyikük meg is sebesül. Elnézést, kapitány. Miből gondolja ezt? Majd nem elkaptuk őket. És ezt találtuk. Antibiotikum. Az Úr a lelküket már megmentette, de hogy a testükkel mi lesz, az már nem érdekli. Mindenben a segítségére leszünk kapitány úr, hiszen tudjuk, hogy nem élvezetből van itt. Ebben téved. Ugyanis szeretném, ha a fiam egy új Spanyolországba születne. Mert ezek az emberek tévesen azt gondolják, hogy mind egyenlőek vagyunk. De van egy fontos különbség hogy a háborút mi nyertük meg. Ha az összes férget meg kell ölnünk ahhoz, hogy rendet tegyünk, hát megtesszük. És kész. Minnyáján élvezetből vagyunk itt. Az élvezetre! Az élvezetre! Az élvezetre. Egy igazi fasiszta. Ez egy klasszikus fasiszta. De hogy tényleg a, a, a, azért csodálatos ez a film. Mert van két tökéletesen százszázalékosan brilliáns módra megformált síkja, és mind a kettő százszázalékos. Teljes. És az egyik nem csúszik át a másikba, csak a filmnek a leges legvégén. Csak a filmnek a leges legvégén egyesül a kettő. És itt arról van szó, hogy ebből a filmből lehetne vágni, vagy ez a film, a faul labirintusa, az egy 112 perces film. És lehetne vágni belőle egy 62 perces fentezit, és egy egyórás történelmi drámát. Ha szétvágnád, akkor lenne egy teljes story az egyikből, és egy teljes sztori a másikból, csak hogy össze vannak, egymásra vannak vágva. Tulajdonképpen a film ugyanazt csinálja, amit a tudatos énünk és a tudatalattink. Na pont úgy van. Na, ez most nagyon úgy van, ahogy mondod. Tehát, hogy ténylegesen ez van, hogy egyszer zajlik fönt és lent a kettő, hogy ezt a komplexitást, ezt ezen a filmen kívül nem is tudom, hogy hol láttam ilyen szépen. Vannak ilyen kísérletek, természetesen nem ennyire komplexen, illetve nem ennyire szép cizellált, elaborált formába, hanem mondjuk ott van a Brazil. Csak ott mondjuk a valós világi szürreális abban különbözik. De ott ugye, ha emlékeztek a Brazilra, ott van a sztori, ami egy zsarnokságba játszódik, és Mellette vannak ilyen visszatérő álmai víziói a főhősnek, amikor, amikor meg kell küzdeni ilyen szörnyetegekkel. Tehát ott valahol ez a kettőség már megjelenik. És ugye egyik szimbóluma a másiknak, tehát a, a tudatalattinak a tartalma szimbolizálja az úgynevezett valóságot. Most itt is nyilván hasonlóról van szó, de itt két egymástól hát, elszeparált világ. Egymás tükörképei talán, nem? Valahogy úgy. Láttuk, és szerintünk nem horror, írja az SMS író Lova és Zamat, mármint szódás Lova és Zamat. <gül> szóval látták, és szerintük nem horror, de rohadt jó. Tehát nem horror, és az, amikor az a szörnyetek, amelyiknek a tenyerén vannak a szemei, és a fejéhez emeli őket, és így elindul a kis lány felé, ófélia felé. az ez világos, horror... világos. Az a baj egyébként a horror műfajával, hogy az tényleg az ilyenekhez kötik, mint Halloween, meg, meg tudom, nem tudom, többi, amit felsoroltunk. Hát mi, mi hogy is mondjam, eh, foglalkozunk ebben az adásban. Olyan jó, hogy vagytok, írja a kezves SMS-író, ezt így gondoljuk. Így mindig túl rövidnek tűnik az adás, és olyan hosszú zenék vannak közbeszúrva. Hát igen, bizony. Tehát azt mondják, hogy érdemes várni, és akkor, és akkor mi eljövünk, mint a veszedelem. Szóval Giel Model Toro jegyzi ezt a filmet, és ez egy igazából olyan film, amit, amit magának készített, vagy a maga kedvére készített. Tehát, hogy itt a Giel Model Toro rendezte például a, a Fe, a, a, a, a, a Hellboy című filmet az a pokolfajzat, amiben a sátán egy akcióhős. Tehát ilyen nagyon nem látom, gagyi, tulajdonképpen nem egy igényes látom. módon megcsinált ilyen, ilyen, ilyen gagyi akciófilm. Na, Pasz, ez, ezért mondom, nem ilyen láttam. Ilyen szürreál akció gagyi, na Most azt a filmet, azt, azt, azt megrendelésre csinál, csinálta. Tehát azt az látható, hogy az egy olyan film, amivel pénzt akart keresni. Ez a film, a Guy elmúlt ez viszont egy olyan film, amit a maga kedvére, a maga jó ízlésére gyártott. Tehát, hogy így nem is nagyon hinnétek, bár képileg nagyon hasonló egyébként. Tehát látszik, hogy, a, hogy a, a látásmódja a rendezőnek az visszaköszön mindkét filmből, de az is látszik, hogy, hogy, hogy azért tartalmilag ez egy mélységes, mély és egy megrendítő erejű dráma, az pedig hát egy ilyen. Hát egy ilyen kagyi akcióna. Tehát, hogy így azért a, a, a kettőt nem is nagyon lehet egy lapon említeni. Tehát a Giel Modell Toróról mostantól kezdve szeretném kérni, hogy a faun labirintusa jusson az eszetekbe, és ne pedig a Hellboy. A rohadt életbe egyet kapunk el, és az is dadog. Itt fogjuk tölteni az egész éjszakát. Fő, hogy beszéljen, nem? Garcessznek igazának? Hogy ez mindenképp így legyen. Hoztunk néhány eszközt. Felkaptam párat, idefelé jövet. Alapjaiban véve nem bízom benne. De ha ezt elkezdem használni, akkor biztos kibököd az igaz. És mire ehhez érünk, kifejlődik köztünk egyfajta, hogy is mondjam, szorosabb testvéri kapcsolat. Hát? Majd meglátod. Mire ehhez érünk, már mindent elviszek majd, amit. Mondasz. Van egy ajánlatom. Ha elszámolsz háromig, dadogás nélkül, akkor elmehetsz. Nem másra néz hanem rám. Nekem nincsen felettesen sem. ez? tessék kapitán! Ha én azt mondom, hogy a fogjunk, elmehet. Akad, aki ellent mond nekem? Senki úra, Elmehet. Szóval nehéz ezt, nehéz ezt meghatározni, hogy mi a horror, mik a horror határai, hol vannak a horror a határai. Mitől horror egy horror? Itt ez például egy kínzásranak csakak a, a felvezetése volt. Itt igazából még nem kezdődött el a kínzás sem. De attól, hogy megmutatja pusztán csak azokat az eszközöket, amelyekkel meg fogja kínozni az adott, az adott foglyot. At, attól már egy olyan zsigeri rettegésbe indul bennünk, mint az állat. És akkor, tehát, hogy mondjam, két borzalmas világ vetül egymásra, egyik szörnyebb, mint a másik, és nem tudod, hogy melyikből meneküljél melyikbe. Egyébként a konvencionális értelembe a hát horrorfilmek többsége meg röhögő. Ez Jó. a poén. Itt, ez, ennem, ez vicces, nem? Ezen nem lehet rögni. Ezen nem lehet rögni. <gül> Tehát ez egy olyan... Magyarán, mi ennek a tanulsága? Mit akar a Puzsérnek mondani? Azt mondja, hogyha igazi horror élményre vágytok, ne hagyományos értelembe vett horrorfilmeket nézzetek meg. Már itt van a valóságban, itt van köztünk, itt van körülöttünk, és itt vannak a hétköznapjainkban azok a szörnyek, akiktől félni lehet, csak igazán. And again. a birodalom királyának leányom. Hát, Az én apám szabó volt. Te nem ember Ugyan. Te a holtszőn, te vagy gyermekem. És ha megnézed szépen a balválladat, válladat, találsz ott egy jelet, ami ezt bizonyítja. Szerte a világon, a te igazi drága apád kapukat nyitott, hogy lehetővé tegye a visszatérted. Amit itt látsz, közülük az utolsó. De mindenek előtt meg kell győződnünk róla, hogy nem veszítetted-e el a lényegedet, hogy közben nem változtál -e esetleg halandóvá. Ezért három próbát kell teljesítened, még a telihold beállta előtt. Azért is egy különleges filmről van szó, mert ilyen brutálisan sötét befejezése egyetlen egy filmnek sincsen, mint ennek, és ilyen gyönyörű, felemelő befejezése sincsen egyetlen filmnek. Én egyébként még azon gondolkodtam, hogy nem lehet, hogy ez egy kicsit ö, ilyen képletes értelmű film, tehát valahol a spanyol történelmi tragédia van benne, csak, és ezt mi azért kevéssé értjük, magyarok? Miért ne értenénk? Tehát ugyanez a polgárháború zajlik nálunk is, ami Spanyolországban zajlott. Csak nem csináltak róla ilyen filmeket? Hát igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy nekünk ugyanezek a dilemmáink vannak, mint ami a spanyol polgárháborúban zajlik. De hogy ezek a szörnyek és a faun és a többi is valahol ezt is szimbolizálja. Simán. Simán. Simán. Simán. E, és még egy kérdésfölvetés, hogy ezt talán egyszer már említettük, hogy, hogy én sokszor töröm rajta a fejem, mert én nagyon szeretem a spanyol filmeket. És a 90-es években annyira a szex e, témája dominált e, a, a filmekben. Mondjuk az engem nagyon idegesített meg kell, hogy mondjam, sokszor erről meg tartottam az erről szóló, főleg művészfilmeket. És, és, és a, az utóbbi években, vagy talán az utóbbi évtizedben átvette a témát a félelem. A rettegés, és nagyon jó ö, trillereket, és, és, ö, és ilyen horror, most a szó tágértelmébe vet, ahogy mi is használjuk ö, ezt a fogalmat, horrorfilmeket csinálnak Spanyolországban, és a mi a fene lehet ez, ez, a, ez a váltás? Tehát mi történik ott? Nagyon jó kérdés, nincs már sok idő hátra az adásból, de a 0629986986 98 os SMS számunk még mindig nyitva áll előttetek. Válaszoljátok meg, hogy vajon mi történt a spanyolokkal az elmúlt egy évtizedben, hogy az irracionalitás, a mese és a félelem is és a rettegés, és a, és, a, és a szellemvilág felé fordultak, a szex, és a testiség, és a, a hormonok, és a gerjedelmek világától így elfordultak. A legbrutálisabb a sörös üveggel való kivégzés, írja a kedves SMS író. Mármint a faun labirintusában. Hát igen, az a leghatásosabb, ha nem mutatják. A Scarface fürdőszobájában is... Csak a padlóra meg a falra fröccsenő dolgokat látod, no meg az ő arc kifejezését, már mármint a scarface -ét. Hát igen. Andi vagyok, teljesen egyetértek veletek fiúk. Ez horror, bár én fenteziként néztem. És most folyik a könnyem, mert ennek a filmnek iszonyú ereje van. lassan adás végére érünk. Itt az idő, hogy megköszönjük nektek azt az elképesztő mennyiségű SMS-t, amit kaptunk, a falbetelt, és már nem is nagyon tudjuk már megszámolni se, hogy mennyi SMS-t kaptunk tőletek. Nagyon köszönjük ezt a kitüntető figyelmet, amit tanúsítottatok irántunk. Én a Faun a című valóban csodálatos filmet egy nagyon erős 9-esre értékelném itt és most. Mm, legyen nyolcas. A a Hétmesterlövésze című műsor folyam utolsó egy hónapja vár rátok. A legjobb filmekből lassan kifogyunk, de az utolsó egy hónapra tartogatunk nektek arra a nyolc adásra, ami még hátra van ebből a műsorfolyamból. 8 nyolc top 10 listát, amely a, a július óban vár rátok. Tehát a nyolc darab júliusi adásban nyolc darab top 10 listát fogunk prezentálni számotokra a filmek világával kapcsolatban. Annyit elárulhatunk, hogy nem csak filmekről van szó. De le, hát rendezőkről, színészekről, Szekről. tehát mindenről, ami a filmekkel kapcsolatos. És kik a, a legjobb, kiderül, hogy kik a legjobb színészek, kiderül, hogy... kedvért, a vicc kedvéért, vagyis pontosabb az én perverzézelésem kedvért, negatív top 10-es listákról is szó esik. Természetesen. Ki fog derülni, hogy melyek a valaha volt legrosszabb Oscar-díjas filmek, melyek a valaha volt legrosszabb hollywoodi színészek, melyek a legjobb színészek, melyek a legnagyobb rendezők, melyek a legjobb filmek. Tehát Számos szám, számos számtalan top 10 listával számszerűleg 8 top 10 listával fogunk titeket szórakoztatni, elborzasztani, megijeszteni és felbosszantani a következő egy hónapban, vagyis júliusban, mielőtt augusztusra szabadságra mennénk, és szeptembertől egy teljesen új tematikával jelentkeznénk, és hát egy teljesen új műsorfolyammal jelentkeznénk, én úgy gondolom, hogy ez alatt, a, ez alatt a több mint fél év alatt legalábbis kimerítettük a fontosabb filmeket, úgyhogy a következő héttől a tematika ennyiben fog változni. Mármint azokat a filmeket, amit DVD-n meg lehet kapni, ezt hozzátenném, hiszen például az orosz filmről nagyon keveset beszéltünk, mert a rendszerváltás után azok lényegében eltűntek. Ez számtalan olyan filmről lehetett volna beszélnünk ez alatt a műsor folyam alatt, amit sajnos nem, nem találtok meg DVD-n, de mi próbáltunk fogyasztásbarátok lenni a számotokra, próbáltunk olyan filmekről beszélni, amelyeket megtaláltok, több mint 200 filmről beszéltünk ez alatt a fél év alatt, és ezzel az utolsó egy hónappal és ezzel a top 10-es listával szeretnénk megkoronázni, mindazt, azt, ami eddig zajlott. Ez volt a hétmesterlövésze. Nagyon-nagyon köszönjük. köszönjük a figyelmeteket, Puzsér, Róbert és Farkas, Farkas Attila Márton. Hallottátok? A következőkben zenét fogtok hallani, a jövő héttől pedig már szombattól a top 10-es listákkal fogunk jelentkezni. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, Sziasztok! Sziasztok. Rádiókafé, rombarátod!